Jo no hori batezbe suhirik Kaixo Garbine. Kaixo Aimar. Kaixo Ane. Kaixo Aimar, Arbiña. Arratsaldeon. Atzaldeon. Arratsaldeon. Bueno, eh lenik eta baino Marko ja dugu gaurko Markoa lerengo aldia dalako. Gaudela guriok. Bai. Hoben, ez? Bai. Vale, Marko hasi da? Marko da nagusia, falta zaigula hemen. Bai, <laughs> bueno. Seña usted un miel sala. <laughs> Ya, ja. bai, Garumielek abandonen gaitu. Ja. Gure trioen <laughs> <laughs> bueno, miel falta. Bueno, ni en esmielaña. Ja, ondo. gupozik así. <laughs> es que Racaro Berriakeko chamana aegi ja, claro. Banais nor. Bai, bai, hombre. Aurea. Claro, es que en esmielaña. Mengaudeta kantatzen hori. <laughs> <laughs> bai, mengaudeta postutzenaiz. Hombre, menga. Te zurzuraitare bai. Nahitak ez daki, eh? Neriak eresan? Ez, neriak ez daki Nik esan de bergaran etorla baino, zertaz? Ah. Buen, neriak ah. espaldi hil da hor dun Igual haitzeu ez daki eh, Baleike hori bai, Baleike, posibila da, ez? Igual Igual, ez daki Baina hau esan da, ba, urren gauza paseuko Tzen da, jefia, hau esan da Ni ez jefia vale. Nik dakot, eh, oin ez daki joando justifika Baina dakot, ez daki ze planeta Ez daki ze signotan Uh -huh, eta vida lidergotza lidergotza ah, posizio bat uh -huh. eta orduan ni badakot berez naiz da igual estakoten oso potentzialuta baina ane zinbarre <laughs> Jaian ikusten zaitut, osea tope. Ez ezten sintigarriia horien? Ezte eh? bai, gitemperra. Bai, bai, bai, bai. Ikusten da <laughs> <ta imarra entzen? laughs> ba, ba. gaur etorri naizen momentutik on mm -hmm. Aimarren delegau ardura hori. <laughs> Era bak, ni ke bai. Hor <laughs> egurau zauek zeoze ikusten zeoia, ez? Eh? Energiaren bat o igual rol hori hartzeko zeoze. Hor zeoze guen neregan. Bai. O netzen naturala san Aimarre gainduko ta jausta. Oña adues nela nien eh jefia ah. bajando eta orduan ni naiz bigarrena orden de llegada al Vai. sistema. Vale. Bueno, gustein jat. Gustora. Bai. Paper hortan da. Bai, ondo. Se descubrió de su emar rol berri hortan. Descubrido dot, bueno, hortako tela ambigotasun bat badaki ainketa, baina gero gusteincho bai, ba bestien iritsi jaso ta den horten gausakera bakia eta orduan hor Hola, ez dakit. Naiz liderraru, amoan, geograziosi joan haien dodeo, bai batzutan... Ez dakit. Deskurri o? Igual ezea. A no, ver, no? Aymar esan dara dao, eh, ni zurekin aventura bat bizi izen detela. aventura... Ez, eko bazula hon ginen, azkena, horre hon ginen. <risa> ah, hori zentzen atzenean. Ta ni hor tope fiatzen itzen zurekin. Ah, vale. Tope. Ja. Bai? Ja, o sea, Zua hor lideraz inen. Bai. Horcun ginen jende bat, gainak gure hartin ezgin jena zautzen. <gülüyor> oso ideea hona izen hori gola hiti baita ere. Ze kobazulotan? Oinatiko harri kuruz kobazula. Ah, bai, bai. bai. Hordako parte turistikoa, 10-10 bai. metro. Meñan eus beste eh, amalau kilometro eta piku, ez tala mm. turistikoa. Horon horko zati bat. Hanebio ginen. Mm. Ta ni bukaran zailtasun mm. kobazulotik arte txeko. Mm. Ta emar tope lagunduzin mai hor, hor ya, bae, bae, or rondontzinene ja blokeo inzinene ba hor gure binkulu eh, indartu zan pio bae, bat bai bai bai bai hor nere biotzin puxketa bat gehi ore bai alegoriko hor da koba zuru batetik atera ezin bae, Mas, la mundu hor eske koba zuru xana ja claro eske que, a ber astrologiko ki esta vagarric el eh, lidergotza egotela da godo bai asunto nola no, maestro espiritual hm mm. ah, vale. Igalortik, hor metafora hortik, eh. Bai, ah, bai, iluntasunean orkatiaguta, bai. Ah, hor Salvadorre rol horire. Bere jastek nagusi, jefe, eh? da beste zerbaidek. Bai, yeah. bai. Ba, ba, ba. Bai, ondion horrena is ondo kokaketan, eh. Atzenengo aldiz azto hontan bertan tipo bate yline expresión Aurreko zapatuan ba, hor gainoen, eh? Gaino, uh -huh. Ta junto horren zan oinatiko tipo batekin, ba, buen pedo, ah. Dan, niveu, be hauen pedo, eh? Tan ni be bai. Me bea, Eta ni batakit, eta beak batakit, batzerengo, beak batakit, bakola barruan zulu onduxa, abismo onduxa, baina ez da trebeten saltoik jaur, nola izateko ez? Eta horren denpoan abil higezigen, juarga bidez, sosializazio bidez, aktibidade bidez, hola. Eta horreko zapatoan baina bisopedo eta zan, osa guen oso bebo tema horietatea, eta nik izan dutzen, i, noia izatea izena, isa, isa, isa jauna. Mm -hmm. Zua punktu biza, gemanian, gemaneterapeuta, horren nik hito da muertu, gemanetera, e, propagandia pro, pro, eta jaztan nila, topo da soluzioan mm -hmm. Eta ni gustu la reforzaduna del asuntoa. Vean, momento emotiva dutas a di pedo, ben. Ya. Aba, pasado, contacto, hasta quise, eta gero gurengo agunian, ni gauza unri enez azketan, esta pedo, ni beti agordean el audio abial duen otzanta. En manxazo koa zuloa. Ya. Igual horrela hunduko jo. Bueno, elpenza al desortan. Utsiden bora bat ere. Bat zuten horre funtionatzeu. Hola ha entusiasma errusiasmo ondilla, que batzotan bideo bat deslaitegola, yeah. beste eh, momentu txarrago bat beharda igual lor pauso emateko. Bye. Bueno. Bai, beak ezauz beste bat topa du dela, ni gustoz internetetik ah. hola. Arrasaten zientziaz duras. Beste bat zientzia, kania ez anozan esa, onequa, ba, gestaal bionergetika, psiconales ez yeah. la kania no riki jendau, mm. astrologian biziauta dau eta kaboia igual Ya. La reinciencia ciencia, o sea, polaricen ciencias bara, duras, o sea, venga. El <risa> lift terapeuta oña ciencias bat izango Hori Ori galdetu zat eta está aquí, está manejando el Bueno, yeah. Igual txakurrezitza halle bada <gülüyor> <gül> <gül> <gül> bat. Badaude estilo hortakoak. Ni bat ezautzet txakurrezitza eman da behai uf, kristona la honduzion. Bai, bai, bai, porque txakurrez euskan rebeldi problemak nabuzianak zian. Horto un intzion hor coacher zebat, erdi prezi joan, e, bai, txakurren coach hauetako batek. Ostia, ostia, ostia. Oh, no, oh, no, Asi que ez da hoja kiteik, eh. nuntik ez? Bueno, no, no. a ver, baukasue edarilla. Gurenbe meriendatzen ere igual bai. estan abaritzen, baina aimarrek madalena bat hau andula itxe egin no. du. Eso sigarrianik ustet. Bai, bueno. A ver. Edarilla zer mintza. E, Asi gara itxe egiten aiten aiten inguruan? Bai. Eta aita guztiek, bueno, gustia izate igual nesa trabina, baina bueno, aita geienek gozen esatea. Hmm. Da koi elementu bat. Bai. Amik ez daukatena. Oro oro. Jo era besala, eh? Bai. baina, Eta elementu hori da zakila. Pepena, pepena. Pepena. pepena, oh, pepenaren eh? zatea. No, ah, ah, ah, ah, ah, vale. eh? bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Vale, izateko zakien inguruen, O ez garpine zuakotzu, ez? Bai, bai, bai, bai, eske gure aurkitzen den aukalbistea, eh? Abenduak 25 birani zertan egiten beniatzen gabonetan, familiakin juntatu egun zoragarri bitan. Bueno, ba talde hontan jarrienun e, albiste bat Gabonetan gertatzailean gauzak. E, zuek bazkaritan da sobermesan asko aspertze baseate egun hoietan, gai hau ateratzea proposatzen unen nik. Ta da eh, bueno, Antel Puyol da eh medikuak da jartze ukuriosidade bezela Gabonetan penea, pne, pne frakturak, austurak eh multiplika hoitea. Bikoiztu. Gabonetan uneko berroiteiru e, geio gertatzailea. Eta berez dia Gabonak e, UDA eta Asteburuk, e, larri alde eta iriztan eh? hau da estudio observazional bat e, Alemanian indana, angodatuk dira. Eta, bueno, gehien bat esatezun, e, motibatza lle bezala, penean e, e, flexio forzatu bat zala. Hori provokatzezuna. Eta, bueno, horreaino, albistia. Ordumba, garo, nekem bateu, gizto niz jokua. Nik ez nuna atea. Familiko soberremesan, enitzen kapasizan, enitzen ausartu. Eta horxe. Nikenik eixen esistik egin zanik. Nik Ni flipainun, baina nola kaso bat ezagutu nuen lenao, bai ja perxona baten aurpegi ajarri alnilon, ordumba, bai ja grazirik etzeukan eretzat, porque gau, perxona horrekin empatizatze basu, buf. Eta, ze paseen da, ze ondori ho, ze la kompongetan Ego, ba... Gehendik ge, eonda... Ge, ge, ge, ge, ge, ge es que Rehabilitazibu ah. aniten imaginatzen. <risos> ja, aburra, aburra... <laughs> Masajik emozke. Fiskat, claro. eskatologiko xan barra da, eh? Radio frekuntzia. Es, ba, antiinflamatorioa gartzen. Imaginatzen eskaiola bat jareta hor? En, anki jartzen hor fijo. Bueno. Bat <laughs> da, ta ta egur baten ganein da... Bitilineola eta eskaiola da eta egurtxo horri lotuta. Jendia sinatzen da hor... <laughs> ikurrieta egiten garai baten bezala AMZ Gema Gema Davies Raiki alco nemon Bai bai bai bai claro claro a a Bai baina Bulto zarra Claro, año es que ayo lire ese eso su ahora, hor su margen bat hori tentetxo ba Bai ba va. uh, Eta gero Yes? Hombre, claro. O oh, ez gintzikintze, ja ez tal ah, txatzen. Karo, irieska jo la jartzei reposuan. Gero haste aiz posten pixkabat. Ja, ja, ja. Karo. Anki egin a... ez da hori Anki ez da puzten. Ez ba. Kau nina zagila Ta bai. Taluzat urez, zagila bai. Tortunze igelchoa tamana. Ai, margu al zuri esplikatzen hemen. Eskerri asko, eh? Eskerrake. Zue bari, gau etzan posibilizango. Ez nik uste igelchoa betiko igelchoa hori O sea, guen badu ebeste nola diam célula muruco batzuk, hola estensibleean. Hola causa jarsei dute. Eh, ne, ne pilo bat gustauste de momentu hori lanea otzitezunian? Baja, eske baja o, komunikatzeko, ez? Eh, bueno, a ver, baja das, te, baja narrazoia, Sate Bai, claro. Hombre. Yeah. Eh, ah. bajan arrazoia. A ver, <laughs> a ostura, bajan a rasuie, par, parte, baja mediku parte mediku partea ku parte jarriteu. Seibilizea, ez? Pitilinok erdurie. Ez es que izgokuak inondukak egetan da, baxan arrazuia, baxan. Baina ez da hori ez, arrazuia. Ez da hori arrazuia. Baina hau ez da, hau haustura, eh, jartzeu dala, eh? Haustura. Haustura batek behar du, bere kaxea esendatzea. Baina haustura, baina ez da zuzurrikor? Ja, baten doien bat izan, uapuskatzean. Ni anam. ez gintzi baneo nahituta, eh? Osa, hau zileken mm. bakarra orduan azurra da? Ezinileke dutzi adibidez? Fibrak, zuntza ustura. Zuntza, ah, bai, bai, bai, bai. Da, klaro, gorra antiflamatoioa jarriberko. Baina ez da egit otza jarriberdano perua. Bueno, eta usturi ya emozionola emate badeo, eta pizitza, eta momentu hori, bajari Bueno, baxari, señaldatua. Autoestimin hauztura danak batea. Kiston pelota. Kiston peloti, eh. Kiston. Urteeteko Euskal Herrikoko basulotan. Bai. Topa jendea hartzan, leize hartzan azur asko, ez? Dei. Eta leize hartza da ja desagertuta duen espezie bat, hartza espezie bat hundisia zen. Arrak ba 3 metroko altueria eta 1000 kilo. Eta hasiera baten, ba zintzileriak hori azterketan hasizianean itenuen puslia azurrena, es urdura danana, ez? Mm -hmm. Eta hartz batzutan beti sobraiten san e, azur bat eta beste batzutan ez. Eta ez ekisen nunko loka azur hori? Aha. Uh claro. -huh. Ja, bai. ba, egitzozta. Hombre, jakgai honekin sartu lezu, ba... Bai, bai, bai. Gordon, hemen nibetianik... Nik hau eh, mm -hmm. ikasleekin komenta jendot, eta bai. hemen komenta iso oso oportunudan eustezatia. Ostia, ba, imaginau, azurroi apurketia. Buf. Ja. Ba, bueno, ba, ba, or, ba, or, ba, benetan... Bueno, benetan oa gizurretan, baina eskaiola oa... Bai. bai, bai, eskaioli... Eta, bai. uaztun geixenak dakoi, azurroi, eta bai. gutxi batzuk eztaku daku. Mm -hmm. Adibidez, nik, ez dakot. Mm -hmm. Uaztun mugen, azurroi... Baina hemen beste austura laseu baldi madukak, ez urra hoez, bai, bai, ez, ez eh? ja, Bai, bai, bai, bai, da hene kisina. Ni beti imaginadot auztura zurrakin, eta ni pentsa, ni ja. horti libre hau eta bine beren teien, ez? Claro. Eta zeiru itzei zuen, nei, e, beneko gabonetan, ze pasatzea ba gabonetan? Jendea, <laughs> klare, txortan gehiengo, baino puzkatzeko, ze... ze... E, bueno, <laughs> ze, ni gustot, ze... <laughs> a ber, opor aldea, jentia egeztako lana, eta orduan, Ba, ja. eztegi oro har nikuzte laniean. A o... igual gente ansioso oro ba, corría. Es fue su familye gingeia neotanrean. Garai hori. Sistema tal movimiento que enotan momentu be. Igual. Hoy ja. gente da berrikuntza posturalak egiten eta. Hoy ba. Ta... ba, eta posible. Hemen jartzeu reverse cow girl. Este be zer dan. Postura hori. A postura hori da risku txua. A ber, bai. Eh, ni trigiteia iraitzeana. Bai. Bai. Zuekei bai. Bai, seguro me responsabilidad deia. Bai, oso urrun, <risa> eh. Bai, gestiono con una jaque que no se la gestiono, Bueno, ez aitua naing goi gou, ez. Ka ni baina <risa> kurrikulumo oso xumia orduan klaran. Bueno, a ver, eh Santu Tomás Girumati guta txoixota zaia, o sea vale. que bai, bueno, ez. Do. Uh, <risa> uh, uh, <risa> gaia elduko jaio, gaia bakan nahiko interes. Per què bai, ni que igual estakeitze pertsentai, uneko berre hiru baino geio hankakuskurtuta hola barrua biltzen bezala, hau ah, bai. bai, bai aituta. Bai, no, bai. Ezaimar, no, ire postura no, este kaldau baino. Niago tan kaldresten gainen. Ah, vale. Bai. O sea, hau. Bai, bai, bai. Bueno, segu gai geio euskoen. Dukiko beste bat ikin den hor. Zuek esan dio zure matematiki, eh, en... zuek Norbaiti pasadiozude olgetan benetaneko linke es, entzuteko. Ez, ez dapentxabre. Yes. Nik ez. Da, gaur kontura da honekin. Ja, nik ez dati nion jartzen. Inungo sarietan, ez ja. dati niorri da Da honera parte bat nik ez dutela nahi nire ingurukuk hau aizio. Ja, egitea, eh? hombre. Osa, aia atze bai, eh? Ja. Yeah. Etet importaba, baina no? neuke zet eh anaidu ah, nei bai importatzen ari. Ahia txei bai da, nikesten nai nor etzeko hau. hori ah, da. Bai, hori da. Ja. Yeah. Yeah. sekretu familiar berri bat es que... hau? Bai, igual, igual. Bai, igual sekretu mugarrida. <laughs> Izkorraru da, orik mikrobaten aurren hitze da sekretu bat euki nahi Ja, bizkarru da. Bai, bastante <laughs> patológicoa, eh? Sekretua izangoa jakite zuenak. Ora, nikuste dizen leek lan nire laun bate, nire zaun batek. Claro, za mm -hmm. no, askotan ja aludiuta sentuko liake. Orduen ni naio tes jakitia. Eske pixkat inpunego bezala sentitzen naiz. Erresagua da. Hombre, hola libre osausu hemen. Hombre, askos libre ona u. Ja. Yeah. Hombre. Ja, yeah, ja. Yeah, Cordoba yeah. ni batzu ta baino historia go anekdota kontatziada dakat, eta no, bere ekaitze hobei igual molestatu pikaingo baten bat. Ja, ja, ja. Ez pa, ba, ez pa. Ba. Ni orokorrien yeah. ez gauza zabalketakoa. Orduan ni gesto zabalketen saue, es ni kituten gauzak orokorrien ez zabalketen. Ni gehiasan iesto de se zabalketen ni. Orduan. Ja. Yeah. Ta gero ningun jentia baina esaten lentzuten... dut hola, momentuetan tokain bada, no ez taik, bai, adies ne faunición ta badik xei. Ah, es bai, beste baina ez dago entzuten. Esto entzuten entzun arte, supongo. Bai, entzuten egunean. <mod jesteśmy graspensi> Es eh, que bueno, ba, ni que eztenei hey, gertatzia da ola crisi bat onorpetekin folioi bat hemen esandako zerbaitagatik. Eta hori gerta eh? Ja. Yeah. Ola hemen berotzen ai hey, gela eta kontuatu gabe horra, ola kontatu gauza bat eta eta sta nere historia ba beste batena da. Ah, uh bai. entzute baldin badu iguale geografia porik giten. Ah, baina ja esaten ulako igual beste batzu jende gauzak iguale nik len izan dutena claro. nelagun horrena moan. Bai, ba. Ez da ulako gura jema ginasi. Hoi da. Baina izena. Ez. Hoi ba, niker eztia desaten izenik, eh? baino pff. Baina, baina... Jante bat oso sentibera daik motel. Ja, ja, ja. ja. ja. <laughs> Reixo, hola, <laughs> zala oso fina. Ta, bueno. Bale, bueno. Eh... Ah, bale. Este heu sekretoik ere, hola. Nik este sekretismo nera maten, eh? Bailetxe mm -hmm. baiet ez, ez grabatzea, no? Ta, ja sta. Baina gero ez tiet, esango zerreindeten, ze no? Ke ba? Ja, ja. Ja, sa, so, nien hita petazen gauza dien oaindiken ere eldutazunetik. Bai, a ber. En, kostatze zaitenak, batzutan umetan, ez, kostatze ditzei, nahi behintzik kostatzea ditzei eskidan, igual gauza batzuk itzeitia gurasukin, ba seksualia eburuz, edo zenbait gai buruz eburuz, di gai batzuk ez dina galdetzen, edo itzeiten mm -hmm. erosotasunez baina nizun betzaten, a ber, gaurro gonoa hindi baldauden, gain batzuk kostatzea ditzei eskidanak itzeitia. Ese egon goitun, fijo, bai, ola? bai, bai, bai, bai, bai, Gurasukin, adibidez. Ah, bai, ah, ja, ja. O ya, ya. Ya, hombre. Mm, bai. A zan, a ez ta, kita, bueno, ta igual, ahimar, amen, en, igual non laike zozea mankomune, baino, nia kortzen ez, antzerkien ibiltzen itzen egan, antzerki horra baten, en, ba hori, nik biloztu inbernu, nes? Eta, jo, nik ikizten palumatezin gurasuko teori ikuztea. Claro. Mm. Mm. Ta izan zan, nik sortun mundu bat, gu, e, en, gurasuen... Osa, pixkan nik egin nun antzerkiko ikasketak eh, zantzerkiko ikasketakiten, eta hori dana, eta gurasukorren partizipeia, ja, osa, jazan zu individuatzezean garai bat, bai. eta bapatea, e, rar duteziten behaiek mundu hortan zartzia. Ja, ja, ja. Zeba, sortu nun mundu bat, bezala, eta hor, bapatea azkatasun bat, hmm. eta bapatea gurasun begiradie hor jartzia. Eta, zainio benez juteko. Ja, eta bai. Etzin etorri, bai, ba, etorri. Oh, Gizun, bai, etzin yeah, etorri. Yeah, yeah. Bai, bai. Giztun inkomodo bai, bai. Ta on jentzemutenen eh jo pelikulekin aimar. Bai, bai, bai, bai. Ta horik bai. nola bizile es nola kanpotiken es jentien familikuk eta jo te jenean o bai, bueno, bai, bai. ez dakit, horire kanpoko begirada hortatik. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez amona bat adibidez edo familiko Bai, pasaudia hola gauza ba, eh? celebriak, eh? Bai, igual oina bueno, beste bate parte hartu duen hango mm. pelikulako kursio tanta hola, agertan dia hola kursio batzuk eta jentia hor ba, erdibiusik eta isarditan eta katarsisa eta Asunto erotikoak, mm -hmm. eta hor parte hartuen batek Familia dana, fan zan, pelikuli ikustera Mena dana daba, mama eta mama naizpia tia eta irudetan, marlaro gehiurteko genti Ola pikmatola ez? Eta mane gertuko genti eta nire zanotzen Ez ez ez ez ez ez ez Nire ikusi jenokan pelikuliak, hori? Horto, manekin zeharketan yeah. zan? Ez ez ez, es, hori ezin, hori ezin, ez es, ez eruan Ez fan familia Mechanotsan bean bueno, bean beste la familiako bateri eta bueno, abisuia pima tola. Bai. Está bueno, ba baina claro, ba beste gixei, eseki awesome eta pima tola danara aktua monzan, ta bueno, san película bat asken finian. Ja. Ya claro, ya estero sin película. Ya. Ja. Ta fansian eta ba sustu hartu gain, claro. Esto susto. Esto zen bate jauten doin estena hori, lusiak toma bat hor iraun egiten da Bai da pixka zukitezula moralidadetik, kan poco yeah. zure territo jo bat, baina papatea dator, eh, familie datoren bai, moralidad da, da. hori aktiven gobalituzela. Huizi si, joa da, ez da beti moralidea, ja. ni 20 batzen egin bat ematen, ez es un espero eta nereitze bat agartu zen, Txe izan lehenengo filan, erdi, ja. zentruan, nahi beira. Ta jo, zi joan dana ondo, eta sartu zanean, buf, sa, ja... Kristona aldau zen. Wow. Ta inu nal nun ondona, eta ze behiru ditu zeion kristona, no? baina, oza, klaro gatu zitzaion. Oza, ez mm. teile, torri inor, tio. Yeah. Oza, asko zo beto. Bai, bai, ez den ahi. Ai, Garbineta, itzaldetan ez pasatzen badaola beti pertsona bat hau. Abaita, abaita. Bai, bai, ba, ba, ba. ba, hombre, karo, Pff, bat baina bai hori. Ba, ba. Bai, baina baina ba, baina ba, baina. Ba, baina ba. baina publikun burukin olai dana. Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Eta, ba. eta ha... lagungarri edin pertsona bai. Hombre, nire bat zutan etxotik pertsona horrein matei oditzaldi, ja. <laughs> <laughs> <haz <haz <haz bai, bai, bai. Gentia pentsenenda, ez, igual, amaos pertsona, ogei, berrogei. Ba, ni begik pixkat moitzei dut, ola ikuspegi panoramiko batekin ekin bezei, laitzei, baina ja, nire bilotzat pertsona ja, da. Ja, ja. Bai, bai, fijo. Yeah. <laughs> bueno, ise, basta, ni biljuste iritsi gabe, ez da te imaginadu nahi, biljusteko ganitztan ere izabale, nego filan. <laughs> ni pa dios. Horre <laughs> hor krisi potente bat, eh, pelikula honen ari da, ze hor, eh, ba, ariketa bat ingoen eta eh, ariketia zen, ba, bueno, kuntalini, energia, energia sexual ez da ki beste batekin, ta hola. Horren <laughs> bata bestegi masajia emun, gero bestiak batari, eta gero bisok-biso iri, <laughs> eta aldi berian hori lagunduta egon bizan, ba, gorputzan moviment bidez, <laughs> Zaratian bidez, eh, oh, eh, tripatik urtintako zata. Oh, hola. Eta guen beste bat, beste hiru gara duzen, enezeko horren, iru gara nezin zen. Eta guen, hola ez? Eta, asuntua, azko behar duzen, eta gau ikertien grabaik jena pelikula paterako. Bai, bai, bai. Oita gero, zen bat jente urten zen bilhurtuta, ze pasau zen hor, ja, eta ja. zea erduko da pelikunan. Ja, Ta, tar tar ja. Tartian bilhurtuta, hori claro. bastan, bastante krisi. Eski momentu bat den nozi jure pixka, oza ez, galdure bai Galdure bai, ez? Sartze baldinbazea asko, bai. etxea, kapaza igual dana, bai. Em, bai, bai, bai. dana ikusteko kanpotik ez? Bai, hori da. Bai. Bai. Eztekitzu ez zuri gara bat ditzen dagoen, zai, dauz da pertsona, baina egual kamara bat. Claro. Horren eztekitzu, gau, nuntza da bilen, hartzen da bilen, ez uh -huh. ja, da bilen, ja, ja, ja, ja. ez da bilen, eh? gaur egun egoten da koordinadora de intimidad. Oi, bai. Da, pa, bai. bat pelikulatan. Lehen ez mm -hmm. egun Len ez atut zainaktori hemen gauinzuek morreo emisei, ez? Ta benga, gordin. Ta gaur egun ba hori pimizaintu jenda eta. Ai marto, pimi imagina saitut, eh lan hori iten. Oi negoziatzen. Intimitza intimidad koordinatzailea. Eh, ah bai, bai igual bai, ai. Ostra bai, esta lanchara, ¿no? Ustedes, eh? Es, es. Hostia, paraoko no. Bai, bueno. ni ni ke guziko un lanbidor, eh, bueno, zerdan, gertutik, lan bideo yeah, bueno, yeah, zer yeah, dan yeah, gertutik, hola. Yeah. Curiosidad de mai. ¿No da ikasten, eh, oh, yeah. sí, no Bai, mm -hmm. Eta nek build duration geratutxeten horrekin, estena horrekin. Ja, yeah, claro. E, ba, bikote batu naturalkin bizian, menn gauin aukeratu bat, baina batzu zui esan inozkoin zeinekin. Uh -huh. Ona nagoen kaston bizarra. Eta nekizan ustein beste bizardun batekin, beste tipoat. Danazian, eter, bikote teru amua, baina nekizan ustein beste tipoatekin. Eta hola, beste tipo peludo, ola, bizardun bat. Eta horren, hauen nintzen, hilabete asko mentalizaren ostia zahertuko, zahertuko, hola, yeah. eta total, I mesé. <risa> parte hori ez das alduratu. bat, un momento bate zigizkarres, baina ni ez eraire. Na, bai, bai, bai. Bueno, ondó, bueno. Ondó vas? Taso unos zer da, el de tasones. <risa> <risa> <risa> bueno, hau da ipuba daka ulako, eh? <risa> <Vai, risa> bastante bastante ados na, beña, pff, a dos gaudena, baina horrek ez ezan aidun, Norbea estaba mendikampo bueno, e, bueno, esa era Hau da Eldutasuna da, besteigabe kontuatzia Zure familian erdia e, Mentalki gaizki daola Eta <laughs> ka, nahi honet kriston grasi dintzian Remate bai Baina, claro, Norbea family. Oida, esa tia bezala jendia O gizartia, ja, baina zu hor barrun txau mm -hmm. Dordun <clears throat> Eh, menta, zure familia, menta, el, el dutasunea iristea da, kontuatzea, jabetzea zure familia erdila mentalki gaizki daula eta nik batzutan uste, terdeia pasa ere baino, igual norbea da hor barrun egon leike, oso rexea da hor barrun eutia hor dunze nik uzetan hor pasatezula tempora betzaten zure familie dala bakarra rien, eta gero horrengo pauzu dala konturatze, familie danak daukeuela punto punto pizza uat peculiar bat, joera batzuk ya, bikote maian begolako analogio bat tindek zuta zure bikote ya hor dago zuia eta beste gana gorsorion más o Baila menos. Se utzitzetan hori buruzue. Jo, gero. Bai. Eske asko linea da batetik dago hau tapatzeko mm -hmm. eta jende badago, a ver, eh, de, de Eta hori kanpoan dena irilikua bezala da. Kanpoan <laughs> du sin denmagina tu, txian hori, eh, transformaitea. Da hori zen bat, eh, Jende Nire familyen batzuk ultra jatorrak dira eta kanpokoiek aldeiteuenien, iteueenean flipa no. nola zupenetan, pertsona faltua sea, ta isa ematen daukasun onena eta hemen sabortegi bada daukasuna, inda hola extremortan. Mm -hmm. bueno, Ordun, no, no, zego se heldutasun se... maiatan zauden de la sintetiko eta hor gauza paradogiko pasain janie. Esa, Ni mental que igual neu inus baino hobe to momentu hontan mm -hmm. eta aldi berian inus baino kontzentzia hondixoa dakot, zelako eskin hauen. da hori. Bai, compatible es. Bai, oi, bai. bai, bai Oso, bota 10 urte imaginau. Mentalki bastante okera errau neuen, baina nik enozun esango dizkin hori. Mhm, mm claro. da hori. Mi coso el dudas un mmm nei da de glaser ikusi Eh, botere gehiukitzeekin, baina ardura gehiukitzeekin baita. Bai, bai. Klaro. Sonet er, boteri ulertuta, en, bueno, gaitasunetan bai, edo bai, bai. edo bueno, eztagi digo al boteri hemen nola kvadratua, eh, o ondo baino, baino arduriekin daukela zer ikusi handia, ez? Ya. Yeah. Sa neboteregioak etigual eh nesateko zer naideten ze berdeten, mm -hmm. baina aldiberin horrek iten hau arduradun eh harremanetaz, bai, bai. Ez? Bai. O kontientzia hartzea ni naizelani bakarri, baizik eta hori da. Zaintza parte bide, biater. Suden vida, suden naizela baita ere, ez? Bueno, estakik. Claro, lenzaindua le, le, izantzen jo bezela, gero zaintza mm. tokaleik, ez? O sea, el dueise diareba da hori. Arduratuberra beste gozaszkotaz. Bai. Horre, eh, facilita zinuan erabil jendia eh, rango konzeptua boteriak egin dagoela zinua, mm -hmm. Rango motaz bere nagoz, bat da, rango sosiala, ba, mm -hmm. imaginau, ba, gizona, kompareuta emakumia ekin, ba, rango sosiala, altu, da ez Baina gero dago beste bat dala rango psikologikoa. Ta da, da, sus, sus, susuroguruak egin dago zuna, o, no, eh? ba, individual, mo, individual moan, ba, ja. Ja. Mm -hmm. El duta sunago nere asingo bat irakurtzen nion, xatezun zala, beantzat, da horriz sukalde garbitu beharra. Baue. <laughs> bai, pijau tarrazoidu. Ta zerrandatzen zuzun, enzimeratik gauzak kendu. Laba jillasen gauzak sartu gauzak atea. Eh, sukaldeko maian nahi gabe hor pilatzean oidana, noizbait kentzen hasi, kendu jarri. E, Sukaldean arratsa pasa. Osea, zenbat gauza ezberdin berdian egunero Sese uni rete chi naiz tipo bazan, eh. Eh, esa asfaltzea geu sukaldez eldutasuna nerezat hau da, da behin da horrez garbiu berri hori. Yeah. Ta len horrek ezun existitzen mm -hmm. nerezat nientzan kontuatzen sukaldean ez bertzanik ere. Ta orain, ba, osea, nerezuke sukalde hori gobernauerra netzat eldutasuna eh hori da. Ka, orduan debate eh, interesante zaion horre bros. Hemen daus, eh, ka, esatik sukaldean kontua hau, Arraindegien kontua bentzun izan dugu, ez? Abai, ustra. Arraindegien kontua, eldutasunakin. Bai, bai, bai, bai. iniziazioa, heldutasuneko iniziazioa ez zala soldadutza, zala arrandegira jutea. Ta uh hango -huh. senyorakin toreatzea. Pua, ni elduetu zuna ondina, baina inundinua, ez. Ez, ez, Venga, ontsoa batzuk erostea ema. Hoi, ba, zen haizu burua kenduta, garriuta, <laughs> bai, bai. eh, galdetzea izu, libra bat, ez egizu zenba. Baina elkarrezketa hori afrontatzi, eh? Bai, bai, Sola... eh, nika iski pasatzen, nik, hor bai. violentzi bat da beha inaldetik. <laughs> bai, bai, bai, batzotan jutea zua rapatzea, nik ez da erosten ja erozte, orduan ba, igual, begi gorri eta eta hori ez tenai Eta mm, orduan ortenzioa sortzea. Tegarro <gülüyor> galetzeiz benin zertako bordezu, eta... Ah, bai, bai. Eta zu orduan. Eta perrejila eman nahi zuen, perrejila gorila dago, eta nik izten nahi, perrejil txarra. Eta e, o sea, bai, eh? Eta ez diot, bai, perrejila eh? eskasa baldima dago mm. ez zate jod, eta beabaki eskasa daolako ez zate jodela ez zets, porque perrejila hona badago hartzen mm -hmm. dut. Orduan ortenzioa momentu direk sortzea, geho senyorak, ose la hostia de kolatzen zaitzea, O sea, despistatuan despista tu anaitendola ta jo, ni batzuetan arranditik gateatzen ez ja egun guztiko go ja gastatu dut. orduan eh, lengo rangotara voltauez eh Tendutasuna. Claro, rango soziala nik adibidez gizon geixo geixodakot, baina. ni testunguru horta Fatema naiz? Hoi ba, hor ja. Baja jointen de ba. rango. eh. Ba. Igual munipa batekin diskurtitzia <laughs> hasi horrek. <arresaodek. laughs> ori baino eh. Yeah. Nik estresmaila konparauz, igual batzutan pentsea, igual naie munipa hijo puta batekinor, munipa chulotente batekin diskutiu, señorauen artean hemen, eh oti baino, eh. Arrandegi ja. Ta gero pentsatzen nun hasieran ba, baino da arrandegi hau. Ho. Beste horta jongo naiz, ke ba dana diola kwak. Denetan da energia hori. Ustenu zela arrandegi oh, konkretu bat, es yeah. baino heldutasuneko iniziazio hondioa da. Yeah. Bai. Nei, beste batek esan hostan, eta hu, beste gai batekin uztarketan den kontua da, e... aterkina, ez mm -hmm. erabiltia, zala seinale ondion gazte mantenik eta la pertsonia. Hau da, ia, aterkina, mm -hmm. oiz, aterkina zabeltia bainako iso da, eurisa egon eta euripeian egotia, hau inakik esan hostan, inakik esan dala seinale gaztetazunana. Obeñe uritze behia que no ya es que ahí no están aterkiña, ustegi se tenía ni aterkiña, es obeñe uripeian ez arnutan, o sea tipo bai, ustes ausen señales, hoys Igual bai, eh. E, igual ustagik ya ja, izan lege, izan lege, izan mm -hmm. Bai, sadik impactatu mm -hmm. bat ni, ka se disebea, ka bat behien markaien hor. Bai, bai. Bai, seba su maiketzu pertsona horren ingenur puntuak. Ni pertsona ingenurun beekin lepo diskutunean nian, terkileagatik, adieraz. Bai, se ni se pasa. iritsi artzaileen violentzi mailara, baina bueno, eske que artzailezuk aterkiekin periodistak hamena zituen. Ordu. Ja, ja, ja, ja. Ordu un eh, kontus, osea, <laughs> aterki eta lengua aterkiak etziela txikitsua pegable hori. Hai gese aten bat. Mm. <laughs> El <Geltzalean laughs> jefe Maximum aterki Maximuma. <laughs> Ez kenek erra gota diltu zitzen, irudu iobarkako jazuebe. Baina prensa arrozan, eta bilboko kaletik, eta etzun deklarazioekin nahi, eta per perista guztik atzetik, eta jira uzan, jarri zan nola eskalin dugu gaten gainean, atrakilakin amenazatzen kasetarik, esan ez aber aberzeu ustezuen beha etzala pantoja. Ta aldeiteko handik. Oh, yeah. Baina atrakilak indi zitun gestoa, nahi gerra gota diltu zitzen. <laughs> Ose, horrek pertsona bat iltzi edaka, ontsia, tranquilamente. Aterki horren ordez arma bat euk ona ona. Bueno, aterkiar mobilesela. Bueno, asuntua gai unik ekarri nun da gai potolo bat. Eh gizonai ze pasat zaizu aterkiekin. Osea, zer daka zua aterkia erabiltzen kontra? Eh esan da. Hau sortu dizaien da taldea nola jarri nun, e, aurreko zapatun Donostin Kristo neurri saparra eh da ikusi nitun gutxienez amargizon aterki gabe. aterki gabe esanai du txano gabe, babesik gabe, eta eh? Da sizuestein blai goitibera seko blai ta askotan bere onduan, bikotea aterki jakin. Ta, jo ne gisan klase honek pena emate daite. Mm. Baino eske ezte dut ulertzenaldi berian. Ta gero e, astebustia honaiz eh bueno, mentesi badin leike, eh. Fijatzen. Ta nera nerabezaro arte mutikoek em erabiltzen dituzte aterki. Mutiko txikik Hau da, zei urte, zazpi urte, nik etxon duen pati jo baduka kristau eskolakoa eta euria ditu inean. Osa, humiak iriztea gure esuekin, humetxikik adarkikin. Baino, gero dao, nera garai bat, hor, ni dios. Eta horrekoan fija honitzen, kuadrela igual jantzita, bost bat urte, eta bat bakarra zeon atrakileakin, eta zan, poxolituak, giza joa bezala talde hortan da. Horrek aterki jazuko. Horrek atentzio emantziean. Tego haien bila juteia askotan aitona monak, por supuesto aitonak e, amonak bezala ixetanak aterkiekin, gaina zarran aterkikekin, izan da, Eta askotan aitak ez. Aiak bustitzen. Eta Curiosoa itzaidetori. Ordu, nere ta zer da? E, naiteko batek busti, osea, zer da? Impunidada bez lanien ais gaitzoten o igual saurgarritasuneekin du zer ikusi ez dakit, eh? O gaitzotzeko probabilitate ekesta hola pentsatzia. Mm -hmm. Au igual hipotesia bada, baino askenik flipatu bit honekin. Etxetik azerki gabe jende honekin. Guaismo Ez ki, ez ki, ez ki, igual ez da beti guaja, da, ni goiti bera blaa inda ni jua taze, nik ezin honuk, eh? Ez ki, tipa bat ez joa guztita. Gizonen gauzabala usteet, ze bai, uste zuezu behar? Pentsa hori zuen tan. Bai, generali, nizen daik, bai hori hitzen, imaginatzen, nire buru ez epatadiz juuna izen gormela-mela inda eta eta igual excepción Myanmar va va ni coste aterki bat eotie disponible berdanetan eta ja. esatetazko tan jo euskalduna izateko ze, ze kultura gutxi ez <laughs> aterkia senet no? se ja. ba, guk eduki berko nuke igual e, kultura un cultura eurituoneatiken ja e, imaginaset jaunartzeko e, <laughs> regalo tipikuk aterki, aterki bat dizen berko lukela E eh, turteit eitu zuenin, aterki berezi bat izuelo. Mm. Ja, aterki kultura bat, baina esaten nik, jo, ni bat zuten emateu kanaria zetako mentalidade baten bizineizela, baina bitartein, euneko eun humedadega onerri baten. Jo, niak atterki bat, uantxe bertan polxan. Beste bat polxan, bai, bai, bai, bai, bai. beste bi, ozanea aterkik <laughs> dazkator, sakabat <laughs> <Bersio. a tuta. laughs> Poltsiko koberzi jo, eh? eh? mini. eh? Bai, bolera Bai, hombre. Es que da ez astutzeko beti da hor aterkila. Ez ki nena aterkiaz bien kompañien jutu guzti dut. Ah. Ta ero lehen garbine izan dut. Nena oke tik bat. Ta da, aterkiaz bien keten, bat ematekin sartzen ezen nien, igual moia aketen, nahi gabe bat utan txak da besotik heltzei Bait mitiko, aterki, aterki barroko gesto bada, eta noiz oiz pasauzaet, karo, nik hori konfianzazko jendikin, ba, asko, inizendeet, zait gaina, jutia aterki azpillan norbaiti, besotik helduta, hobetuakon pasatzei egorputzek, ez? baino ostra, pertsona ez ezagun batek, bapatea, favoritatik tapazaituta, txak, besotik elduani, aia ma, karo, oinez, oinez nez apartako, baina konturo hauga behin, eta pertsona bat ez da ona konfianza binkulu handik, behi bezotik helduta topau, eta zati karo, haber, oin, oin, oin rarugiatza soltatzi ez, da ortsen, elduta eta ordo, or, bat pertsona horrekia sortzea binkulu berri bat ez dela, ez? Aterkipeko binkulu, eh? Naizue kontatzea histori arri garri bat, etorri torri zaidori esan da nereko arliako batek bilbonan isun bola batean lan eta bere bulegoan claro ateratzean baskaltzea menu bat ta ordun gutezian ba leku differentiak ezautzea ez es? ba beraiek lekun ba leku asko zeuden menu bat jatea joteko orduntan bulegoetako jendia ateratzen da banaka jotzen bada baskaltzea ordun eun hortan kristo neuriza parraizun eta bere lankidea u ateratzen aterki jakin ta claro tipo bat ondoko portaletik atea san ta hori ikusizunean zeuri jasa sentzion barkatu eh, tapatuko nazu, eta ikizan denana, oza, sea, eldu ol, ziola ola besotik, eta tipuak. Dordun, besteageltu zela, jesu, ze konfiantza daka honek. Oza, sea, lehenengo eskain dit, abertapatuko baten, eta gero, ola eldu dit. Mm -hmm. Dordun, hasiziala izketan, eta konduratu gabe, etzuen, pentsau ez erabaki, iritsiziala leku igualea bazkaltzea. Mm -hmm. Bai, biek pentsatu zegueten leku hori zan, oso probaulia zela horreak juteare, eh? oso, oso leku ondia zela, zuela tondot, eta hola. Tordun, itxiziania, natarkiago jaso, ba, ola, naturalena batzela zala, ba, elkarrekin bazkaltzia ez? <risa> ta, santziola tipuak, ha, ba, ez da, guen igual batea bazkaldu berko dugu, ola, ta, bueno, imaginatzez fenola bukatzen honek ez? Ohai. Hey. Ostras. Ba, ustet, hoitamar urte di, elkarrekin. Bai, zean. Bai, eh? Bai, egiten ba, ditan. Wau. Wow. Bai, bai, ez es que ni tipu ez autu, <risa> Ta, beti pentsatzet, o sea, hau pelikula bat deako, ez talazin dizgarria. Realna nik... Uste nun histori bazela asma intzuna, tesanian hau ezauten aidet tipo hau. Ta umateran torreantzan da ezautu genun. Tipo halendik ezautu nun da iruditu zitenean impresionantea. Bueno, batemate ligatzi nahi badu, egun neuritsu baten erten aterki hondibateko izan eta rescati egite. Bai. Ja, hombre, eta beti izangoak gizona ez duena duengo, aterkina, ez? Bona, bueno, beti, patroia. Hori da, patroia, kalaro. Hortu neurizaparra batek bat uzitun, por suposto, ah, eskonduzian egunien kristoneuripila intzun, da, ordun bat aterki bat, eta hola, bai, gaine esadezun bere bitzako egun importan drenetan kristoneurizaparrak egitez zitu, bla. Eta, bueno, bai, kurioso egitu izatean. Hau da, hola gauza, eh, polit bat haipatzati, borka generalia nahi binek biolentzi bat esortzit barrun, borka mm -hmm. nahi atrakia jendeak kendu iteit, bere uroa tapatzau, tani buzti ite, eh, nahiz, Ta atrakia niri da, eta hori, ba, hori gizonekin gertatzezait, orduan bat ja, iditxia naho esatea, barkau. Osa, atrakia txiki hau ez da bi pertsona buztitzeko? Kero, claro, genialean tipua, ba, hundigo da, o, bere alde amatagoa etarkia, atarkia ez da, bentsatu bat bit-bertson iteu, azkenean nahi gabe bere burua tapatu. Okay. Tani, ba, gutxinez soro bera, blai indan, hijo. Eta yeah. atarkia nerea da. Orduan, ba, azkeneko txamdan, ba, tipua izan nion, berkau, ez dau tapautuko, porque irera bakiak atarkia gabe biltzia bizitzen. Nik hau nerea atarkiaak plaza bakarrekoa nere burua tapako iat eta, gau, tensioa dutzen. Gau da, kapindendabat, individua baldin bila, inori etxapurik janbizartzeia. <laughs> ja, bueno, atarkiak <laughs> inamuten dauzela ez bueno. da, limite garbirik. <laughs> ez ba, bereganatzeko nahi hori, eta kego, esan itxuan bira barkaiak, eske, kotxean zaukat beste aterki bat, daela, kongresotako aterki bat, asafatek ibiltzeuena, baina, hau eh, oparitu intziaken lagun batek, eta hiru ziaken, iru pertsonareta paulitzazkela horrek. Ja, bea kongresuan lanintzian hasabata bezela, ordun tapatzela ondo hasabata ondokua. Tadek hola golfekua bezela, hola Kriston aderkitzarra. Eh, karo, ni horrekin, ba presnatxiok, vale, tapaukoiat bea, o beak eramana aterkia, igualtsaiak, baina este kasu, ordun nik tirabirak egutzi zkiat eh, historia honekin. Bai, mm -hmm. yeah, bai, bai, bai. Bai. Bai, a ber, niki somuan. Nikun tangotsu, niki somuan, aimar muan, satek, niki ta beste isomaten artean diferentzialdi egon Eh, gaur euri asko egiten dago, ez? Batzutan geixau beste batzutan baino. Ne estrategia e, nik ni gusten modu busti mina izela, ez? Osea, biesan, ba, ezagite, estu inguruak igual eta euri joen bidau, ordan aterkina fijo. Kale aldetan segun oin famina izen, ba, ertzetatik alba naiz fan eta aterkin baik, ba, ni beti alda aterkin baik. Nik gauza galtzegoena izo za Samur eta bueno, aterkinak zenbat aterkingatu dian hor porei. Eta eh maiagixuak geok labu imaginaude errepente testuinguru sozial baten eta uruxa dabil. Ta nik ez dago atergina eta beste gatek bai, ez? Eta hor askotan pasatzen da eskaintza. Ah, ba, guzu, uno zartetak. Claro. Ta orain claro, ni bai, ni ne auto enjot ez hartzeko, ez? Orduan hor ni beten xinmoan bizi baina beste aldeti nola bai izateko da en plan. Ja. Bai, bai. Bueno, bai, a bai gose bai, anisartu zure atergin baina aldi beria bai, eskaintzen eta oso lehorradek, baina oie gueltzaiak. Osa, ja pxikat, borde planian atxio, kordun, ez dia buzti nahinik, eta eriok, eta gaina txikilla dek, justu-justu neretzako, ba, ibuztiai. Ta ikustai atgello, beste jende baten nire atrakian manejo hori. <laughs> Eta hori jaztia tonartzen. Ja, yeah, yeah, mm -hmm. bai, orduan, ja gaizki. <laughs> ori, ez genik aterkilean mundu zirkulari da, eh, bate ongo <laughs> bezala bizi. Edo, ekonomia zirkularra da izate. Ba, tipo, zuk hartezula nun behiten aterkile, beste nun behiten labazezu, gero beste batek egi biliko berdu nire. Eta, mm. eta nikusen ere Aterkien bizipena esperientzien modu ontako eh, dala, ez da hola posesioen aterkirik, ez? Dala, utzi urrena beste bat? Baina, bueno, eskainit, eskibet zitut lapurtzen ez dara. Osa, eta claro. da, kello kolako historio bada aterkilekin. Baina, bueno, bai. Ba. Nik bia aterkizendo, yeah. senduak, e, justu, hain zuzten inakizero, lak lapurtutakoak dauzkat. Bai. Beste bati. Be, bai, beak lapurtutakoak. Baina, bueno, ustez lapurketa baino, ebasketa esan behar dela. Baina, claro, e, pati joan, krestado eskola honen pati joan, baka jendiai bankuk daude, torduan aztu itzeseizkiu aterkik, eta batzutan diak izten aterki honak. Ose, senyora, hola, mo, amama, buen, hola, aterki onak, senduak. Eta karo, goizian etortzea barreadorat era maniteitu, e, garbitzen dunean. Torduan jendiak ez daki, gero ez dagoeten aterkian bila, mm. o ez dakin nonutziu, ez du reklamatzen askotan, Ta gure blokian ohitura dago, bal, ba, balkoian zaudela fijautu. Ah, mira, atorki hori nerezako. Te guk blokean e, politika hori dauk hau. Osea, ikusten atorki guretzako dea. Blokerago? Bai, 7 pisu gea, te ordun ba elkarri informazioa ipasat zaiegu. Ta aurreko batean sonontze ondokoa izan ion. Eh, gustalde gure atorki hori ta bai bai, politioa, igual jaitziko nuen bila. Ta ordun ba nai alden niretzat eta ordun nek eh, ba, bueno gure Etxepeko politika ez idatzi bat, ba aterki eraman, eraman ebatsi. Oi, Portako ez ona ua. <laughs> bai, ta ordun ba ba guka lordeo slide ja ujo, ba 7arrenkoak ba, jo, mira aurrekoan ze aterki hartu nun da ta goi la zela sai izan, eh, ta igual cruzaite aterki horren jabia, porque uai kas te horta jutek, bain da berriz. Ta claro, ia bilbere aterki jakin nan. Eh? Baino ni zeuskak bi aterki guapo? Eh, handik andik hartutakoak bat negukoa testea udakoa Bai bai Du no, no, no. bat permito zure aterki ba nik ideia emate ditut e, e, aterki jazimentu bat desela decore Ja ja ja ja Eh orain lehenago dut eh, aterki udakoa eta negukoa Bai Bai, perquè hei udana dibidez ustalea, ez, tak, aterki beltzi, llumbat, baudek, aterki bat, ba, daukan akertena txuri horilla, kolore wow. argik, udabareko wow. aterkilean, bai, bai, konzeptuazio, bai, bai, kriston Guardasol i paraguaz. Bai, bai, bai, guardasol i paraguaz. Bai? Ta tanta epileako. Tan, bai, bai. bai. Bestiak tanta hotzeako. Bai, bai. udaren eigual <laughs> kriston kalderna teatzeik teorizaparra batiteik. Horrez za Anarki kuzkuserru transparente hoiek. di bat. hori ez omen den kuzkuserua omen, <laughs> omen den esrespontsal laana ninik euukininan bat. Zer, transparente hori? Telebiztako korresponsalaren aterkila den hori. Zaten? Klaro, ah, borka ikaterkilun balfartzaaren eta... argila mostain. Tordun, argila berdin behak mm. direktua kiteko, eta horrek argila ipasatzen gustentzio. <susur> ja. Tordun, ba, den eh, ah, telebiztan ibiltze guen. Zer, baina izkutazatea ze aterkileekin bat emat kruzauta Hombare. ezka zoeteko? Noski. Imaginatzen ze patetiko hori <susur> aterki, transparente batekin iten. Zure <susur> <susur> intentzi Bai, baina funtzioa anulauta. Oso nahi zegoza bere. Bai. Gesto eta guzti bolarpeio kuskurtze zula. Nei guztetiz kuida ingo nahizela. Ja, nahi. nahi. Aterki enzintzia. Nei, nei, neroziz aterkizmuak eta eurilek eh, bauzko behar enbentajak. Bai. Bai ahori adibidez, baiz, ba matematola ba, eta uri jasa hortan ba, igual ba, goza batzu dutan gero aterkia estago berrik, aterki sendo eh, bat baldin bat ba, defensa ematezu ni batzuetan uh -huh. ikuste txakur chakur batola mugimendu raro ban ere gana aterkiakien hori tezu <laughs> keinu bat eta eh, aterkia da erdi basto erdi arma bat. Ba, Arza euskada bat, ez? Arta euskada da hor motatzia. Hombre. <laughs> <laughs> ja ja ja. Zuko berrirako eh? Bueno, es persequi. ¿Es? Ni ni sentitzen. Za, sosso bada, ¿eh? Bai, eh baño no? entzudet marmota beste sei asteko eguraldi txarra, ¿eh? Se marmota. Fil marmota. A ah, veces no? marmota so se dituna da. Na, batzutan bat ATVB marmota bat zulo batetik eta da hemengo tenporak bezela. Ah, vale. Bai, ta eguraldi iragarle bat. Eta nubai bere hitzalai begiratze bai jo, beste zei asteko negua da. Bueno, eta aldiz argita begiratze bau, bat jau da berria aurreatu itean. Bueno, bueno. Ta urten, e, nia lore duten, naiz. Kalendarren eukitzet, jarrita, aberfil, marmutak zeiten. Eta itzale begiratze bai jo, orduan aste aztegi Baina iztatu batutan da. Oi, Ment, bai. Ez takau bolako, no. ezer? Baina altura, alt... bueno, ez takit, jubel ez tako zeigusik. Ez takit, yeah. ez takit. Yeah, eh? yeah. <laughs> Baina zer dana, eh? Bapatea hor mota bat, eh, holako... Bai, bai. <laughs> Zuzanien In ematua. Indarrakin. Bai, bai. estreminez eman zuen. Bere itzala inola, bere auzion. Nikero ikusi nun, eh? Hemen, bueno, tempola duzka. Ja, klaro, zugori terapian itezu, zure itzala behitu, eta yeah. beste gauzagatu gertatzen azte. Bai. Normalin, bai. eka hitze etortzea. E, baina, negu. Bai, o ne, eguzki, eh? Nego, <laughs> negua etorleik. Osa, hau da literalki baina. Hau literalki. Zuk zure itzala behitze jozunin, Marmoto horrek itzalei beitzeo zer dator? Temporada hona, txarra? Txarra, txarra. Zai ezteko negua. Ta zuk zure hitzale beitzeo zunin, zer dator? Ah. Mugimendua eh, bai? bai. Bai, bai, bai. Ekait txikitxo bat bai, ez? Negua -tx -tx bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. bai. bai. bai. bai, bai ordun... Borraska batzuk. Bai. Bai. Bai. Bai. No, nola zan eh, desorekak goik eruzetan? oi asko guztotze zizean. Eka hitza esan ordez, ez dezen, bai, desorekak goi geruzetan. Ah, tanik imaginatzen unma bai, burti. Mentalak. Mentalak. <laughs> ah, Belainu, eh? Yeah, yeah. Ta bizan besti itxaskirria ezela. Jo, ne ja urduribaz lagartzen izan itzakin. Tripetan. La dia, bai. Zer da hori? Itxaskirria, ba, itxasoko mugimendua ez? La marejadilla, o? Ah, Bordun, ba, tripetako ansiedade ah. itxaskirri bat. Bai, bai. Lo grabas tú ya Día, ¿eh? Urtana. Bye, Mimosa, que te aborre a Mimosa, que te aborre a ti que se Mimosa te naran eh? yes. San José, lo grabas tú de tope bye, bye, bye, bye, bye. Violeta, bye. que bye Corto, chiquille, que ta... mm. está Bueno, Arcumi, ¿quién? Arcumi, ¿qué te ha ido así? Vete, bueno. No. bueno, bye, bye <risa> <risa> <risa> tío, aloña, inés, <risa> Buen salto, que hay que usted y tú Se la lletan Bye, bye, bye Bai, bai, bai, bai. Ja, bai. nena egin moa nebien, nebien hola aktirioa de gutxi-kampuan, eta jorga, eta gutxi-ta e ola, eta zelengo bihazteu gure eta kontu batu erik paseu bintxat. Holapitin bat eskultatifan negua. Bai. Bai. Eta joan izan leke, bueno, marmoteak izan bezala, bai. igual burrengo zei hastiagela zaixak izatea. Marmota bat ikusi ezbe baina? Baina. Aurrez aurre. Zaurrez, zaurrez. O la pegilleta beire. ez. ainkertu es. <risa> <risa> <risa> <risa> Distancia txogate bai. Pino tanta bada uses, eh, o... Ai, oi marmota konsiderate. Zede abri. Oi hai pe... cerdito silbador. Egitan. Otzeite jo be, erderaz. Eta euskeraz, bestak, se dizen dauke ben. En gustu ma... Iztun zaratea tatzebe. Txarritxo txistula ere. Bai, txarritxo txistula ah, vale. ere. Txeritxo <risa> txistularia mendian. Xartzeko yeah, guauka, gugeltzeko hauz, nolakoa. Ez es que txistu hitena, oh, e? Social Hola, txistu hitena. E, baino, bai. Hola, gello. Eh, bai? Ostia, kontrolei hinda zua, e? Bai, bai, bai, bai. Bai, ez aurten konbibentzialne eh, Nega, hienio nahiz. Mm, Horrekin. Eh, Cheri chericho chistulariegen, mm. ba, mendien asko, ba, ba da ba, bat, pillo bat ikuste zi baina zulota neodet erteti, dabatu gartu gartu beti, ez uri beire. Ah, bitu ba neka inoiek. Bueno, bai. Nik askonarra gello hemen. Ta buja horreko nekusion unaskonar bat. Impresionante el nintzen O sea, hala imaginatzen mm. Eta pentsa nun, stranika, cocheguin jotze baldi bat, xa o sea, Mantxo ah. ni Juan errevuetando ja, la ningun duala. Larga jarri nitu, daola ola, beha desorienta hobezela intzan, argiakin, baina, esan nun, hostia, tío, hau ze bitxo ondi da. zeon. Eta, esan nun, bua, honek negua, ibernatzea, hau da, bentsan nun, esan, tamaina ontako ja, ja. bitxu ba da, ola, bai, impresioa intzian. Bai, bai, bai, bai, bai. Hoxe, gabeaz izango zaniguan. Bai, gabez, gabez. Bai, gabez, bai, bai, o, bai, bai, bai, bai, teni, bai, bai, gabez, gabez. bai, narra, bai, bai, bai, bai Basurdiek baita. Ja zu gako zu, ez? Bai, bai, bai. korrika joanitzen txakurrekin da ja. bat gertu hortu. Bai, da hordun buliak hazin itzen. Abai? Ba, berraldeiteza, mildurren mantzin, zan boterera kustaldi batin bernun, da hordako gauzak iten hazin itzen. Arribatzu, so, arribatzu, arribatzu bota. Gu, gure txakurre eh, nahiko zozingu da, gauzitako, ja. nik ikusten itzen txakurren neudefenditzen, txakurrek ni baino. Horkatz ja. bai, bai. or, or, kontuak? Azko horkatzak, pilue. Anekdotarik, horkatz eh. kontueti? Igualez, eh? Igualez takotzu. Eh? Bueno, ah. um... <laughs> <laughs> <laughs> bai, bai, bai, bueno. Embutidoan goxua dira. Bai, ezki, aber, ah. zein berdau. Imagintzu, or, imagino, orkatz bat beijatzez ula bidin. Bai. Hilberri fresko-fresko. Yeah. Hoiz, txuk, pasau zatzun. Ez, nire ez. Ah, Azuriz? A lagun bati. A balei, eta topoen fresko-fresko. Bai, txit daolakutan. Jendik <laughs> hartu iteitu, ez? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai Yeah. Fisiko ki bai, claro. Bai, fisiko geartu da etxean, baina gero ze nola manejatu hori. La rutu, bueno, yeah. satitu. Un ja la ya eh, inuen holako bat eta bai hon dago alfombra mugi jarri ja ben la rúa. Bai. Mariana <laughs> ja yeah. kerein izan du hori. Bai, lagunek deituta hola, yeah. yeah. baina bueno, lan hori arakin lan hitea. Ta gero ba leku eduki ber, eh congeladore batean Jarly, Oriana. Sulo Eh. Kotxin sí. zartu. Eh, odola isuritzen... Tipo e... fargo. Mm -hmm. Eta zizan jendei otzuiten. Telefonoz. Bai, intzun, gaxki, intzun kotxik kargau, muertu, eh? Bai. Oui. Tardunaz, izan telefonoz otzuiten jendei. E, eh, e, eh, bat bilaude, nahi alde zute. <risa> eta denak, ez, ez, ez, ez, batea, kotxin kortu gintzion. Ta, ez egin zin bertu unkortu Ja, inorketzun ardura ikartzen. Klaro, eta bapatea zehon gauekostein zurutan, wow. maletenun kadaber batekin, eta <laughs> eh, oin zeitezu. Odo lagotaten horien kadabera, eur da kotxia zekin duen zen. Beak esantzun baiet. Piskabai. Usaini ba euken. Otun beak bizi zentzun esperientzio hori, benetan e, iltzaile bat balizu ezela. Ta, ta kortzue hilda topazun. <laughs> Baina bapatea emertzun, kortzorekin zerbaitin, tarun entramau dana, Ba, leku bat bilaber, claro, kotxie gerturat, o, xa, pixu sea, pisu zeukeen, beak bere kabuz. jaso, haso, bueno, folio ibat. Mm. Ba, bueno, bai bai parraskoingen kontatsi gunian. Etasela goberatsan istuzia. Ba, bueno, lortsunan leku baten. E, ba leku baten hor intzunola zulo txo baten, tasazi batzukin eta han bat lagazuen. Eta handik ilabetea Ilu asteta buelta uzan daitzen ezer. Hala. Etzeon ezer? Azurra bez. Zerres. Boa. Orduan hor bazun ze pasatzea. Ja. Meuz asko. Hor historia oso diferente izango izan hor bete izango zuen. Ah, oh, bai bai, ekarrieneri. Da claro, araekin baldin bazun, manejo guztia, ez? Baldies alfomra bat, despie bat, gero afario bat, arai horrekin. O sea, historia horrek oso diferentea izatia zeuko, da pentsatzen, ¿es? O benetan alako alardia iteuten hori einesamazun. Claro. A ver. Baia, bueno. Ni zekai izango ni bakiz jentziak igual igual motorri, eta incluso bizirik, igual bizirika hartu de repente orkaz bat eta igual motorrien sauzela justo txokein ustegi ze baina hor oso gertu orkatza eta incluso besotik ibartu bueno hau ya da hau kontu daia estobura va serita gintartu baina eta da hola besotik garatu tra eta motorria puta cabrón incapaz segongo bai bai bai hombre no la jor video bat Eh, gero, jo eske nego dago puntu ba, baita, pibeta, iskit, eh, ba, igual, imagino, ba, bat eta hor bideo pixa ta saldu zaizkit em beoa lemagino papa txukunila basurdeta ta papatea ba, eh, basurdetume bat ez gera da la hor eh, amari amaigabe ta papata ba, hori hartu eta txakur bat du zela hasi da ba etxe baten ez da hor gazon bat bazanen bizkor aba jo nipe bizkorren fana ta sagarra jate uste diztaila ta txakurrekin zuen, da nola ba, jolaste zu da papatei basurdet bat hor ja. Mm. Txakurren pare, eta i, basurritak izakinen artik izton harremana mm. bat, eh? Ta, pasira da basurri atzetik. eta bye. Eta kortzo batekin egon iguala, eh? Zor herri baten gizon batek dauke hau, korto lagun bat. Ko Komparti du dugu, hau. Hori bye. da. Ta korto lagun honekin jutea, ta, jutea hor e, kaletik, ta, ta taberna kent, jutea kortzu hor kampunza jotea. Hortu unkentzi nahi dio, beh, kortzu, eh? Bye. Guardia sibil. Hora, hori ez eta berez? ilegala, es? Eh? Bai, claro, te geintza. Es hori chikitatik genia, ba hor. Yeah. Bai, bueno, historias curiosoak, ba bai. batea eh, basoko animali bat eh ba hori, es da bat bai. bai. danak gizon animalteko bai. gizonatzila. Animalteko gizonak bai, ni bai. ge bai. bai. Eta gero seme da istuix altrebes, hau da, gisa kisak bukatu duela Bueno, agarraholakoak ez auketia da, sa eh, baina. Ah, bai, bai, bai. Ba, ozuekin, ozuekin, chimioekin, eta, bai, bai. Ordu nei hori gomateno pentsatzena, nik ze ani animali lagun ah, vale. on euki naiko nuke. Ja. Ba, sure su maskota guan, bueno, bueno, osus, osu beamus maskota, bi conceptu dia. Azuga nimeri o Ya ni sene maskotida. Osu sein mas. Se, bueno, sagitu animali... o... ya un inverdu em eh, Ja, komplementa idu izan behar du. Ez, ez, ez, ez. Bale. Ai, basta genik katxagorri batekin imaginatzen izan baino. Gero, funtzio realetan katxagorri batekin. Naiko pasota, ez? <laughs> Naiko es? ekipo, ez kaxa ingo genu, ne? Eh? Superbibent irako, hola, eote maia baten katxagorri bat ondo. Gero, superbibent inmaian, ba, eta e, basurro bat egon, bai? Bai. Okortso bat egon, oze, ozaldi bat. Statkit. nik asto bat izan dut. <laughs> Oai, oh, alai... Zer animalizan laiko, hola... Zuta bea, hola, supervivetzen. Ez toan kolegia. Zer <laughs> animaliz? Kolegabat, animali kolegabat. Ez ta git. Arrain bat ez? Arrain bat eska Belia... Bueno, belia hor <laughs> dago. <laughs> <laughs> <Oztia. laughs> Bele bat? Ostia... Belabaten ursaia bakarrik. <laughs> Txarra dakoi? Aine, ah, beliek mireztetut, eh? Bai, bai, bai... Ba, gizote beliek zazpiurtako inteligentzia e, in, arik ba, eta igual dakit da ia Ba, baitarrenkorrosuak izaten da. Bai, ta horgun ikusi bat intze bele batzuekin. Ba, or, pertsona batzuk jaloiguineko maskarakin eta en junmo zorrotuta bele batzuek arrapa hau eta bai. eraztunen jartzea eta hola, oso ta. modu traumatikun, Eta gero bele horiek maskarak ikusitako bakoitzean ataka dit zituzten claro. ez pertsona hoiek, baino Beleuak ilintzin eta beien ondorenguek ere berdin egiten jarritu zeuden. Mm. Orrun transmisio bat egontzan. Mm Hola. -hmm. Oh, yeah, ja, yeah. ja, bai, bueno. bai, bai, artean. Osea, memorye dauk ebeo beraz. Bai, bai, bai. Euskera ez da besa era bat belia egondako esola baino leku txarraua. Orduan nerea bel le uste hoy bainago zeuik esango. belia askotan egotean esola bat hori eh, da leku txartzar bat. Leku fatidiko oh, bat bezala. Ah. Ta guk Osa, bagen euken fitxauta esola hori, leku batzalako. Ta behin junda zer daukaba esola honek espeziala kristonbe leu saia. Hoi, <gülüyor> ez? Ta, ai, boaz etxar. Bueno, nik, aparte, dokumenta lagu egetu ala ikus, ez zitu ala bukatzen inoiz, eh? Dukitze betiko, guau, laf, arriba botatzeko, eh? Baina, ka, pantalea arriba botatzia, ba, ez da oso ideona. Baina, bai, beliak. Antibele. Ni oso, baina, bueno, bizia itxazela, eh? Bai, ani, pero, pero guan... en cambio mica kasko gustas, Ja, familia con. Bai, bai, Bani despeditzen naiz gaur hemen imaginatzen nere buruz hor balda baten kategorri batekin da beste aldin bele batekin. Ba. Mm, Ondo. Ondo. <laughs> Polaridad interesante ituset. Vaya, eh. Ya ja, ya está orkitu. Ya ja está, bai. Oria. Garbine zerekin eh despeditzen uh, zara? Gaizki ez, ez ta Ba, ane aneko dentplatzen. Ani irudi hori gustatu zait. <laughs> bai. Bale. Bai, hori este gain dituko. Eh, yani ves. Jarri sapo bat burua, ni Naimar. Ja, chanchiku, sapo. Ba bat burua, ni, sapochoat, Verde brillante, bai. La Unoc. Au isa da. Aur.